Jabur 93 dari ayat 1 sampai 5 Tuhan bertakhta, pekayaannya adalah keagungan Tuhan berpekayaan keagungan Dan Dia telah menyeluti dirinya dengan kekuatan Sesungguhnya dunia telah diasaskan Dan tidak dapat diganjakan Tak diasaskan dari dahulu Engkau memang ada selama-lamanya. Perairan telah meninggikan, ya Tuhan. Perairan telah meninggikan suaranya. Perairan meninggikan gelombangnya. Tuhan yang tinggi di atas segala-galanya. Lebih berkuasa daripada dulu perairan yang luas. Daripada gelombang laut yang hebat. Kesaksianmu cukup pasti. Kesucian menghiasi rumahmu ya Tuhan untuk selama-lamanya.